Так це було практично невикорінюване. Адже інші поверхи в будинку аж ніяк не могли похвалитися чистотою. Ну, не навчилися громадяни підтримувати порядок у власних під'їздах. І дітей своїх не навчили. «О, Ірчик іде!» – першим помітив Іру Льонько. Худюще гінкий хлопець із хрипкуватим голосом. У підлітковому віці, коли ламається голос, Льонько переніс запалення зв'язок. «Вітаю всіх!» Як завжди радіючи зустрічі з друзями, дзвінко привіталася Іра. «Привіт, привіт!» Підвівши голову від струн, але не припиняючи грати, відгукнувся Олег, найстарший з хлопців, майже Ірин ровесник. Той самий маестро, чиї пісні зігрівали відвідувачів під'їзду довгими зимовими вечорами. Олег закінчив іншу, не їхню школу, і повернувся з армії всього зо два місяці тому. Хоча в компанії з'явився задовго до служби. І, незважаючи на показну і жакуватість та деяку грубуватість, знову став справжньою музичною душею їхнього маленького колективу. Коли дивишся на його ще по-юнацькому худе велицювате обличчя, з прямим трохи за широким носом, та впертими щільно стиснутими губами, насамперед привертають увагу брови, густі, темні, наче шовком вишиті волосинка до волосинки. Вони з гордим надламом розліталися від перенісся до скронь, і здавалося їх узято з іншого обличчя. Настільки не відповідала та спокійна впевненість, що таїлася в їхньому гордовитому розльоті іншим, Ще не остаточно сформованим рисам, особливо очам, світло карим, широко розставленим і завжди трохи сумним. Якщо додати до цього неголене обличчя та коротку темнорусяву щетину на голові, де мобілізувавшись, Олег усе ще трихся дуже коротко, портрет виходив досить дивний, навіть сказати б, відразливий. «Ір, Ходи до нас! Почувся згори голос Марини, єдиної в їхній кампанії, з ким Іра, як і колись, бачилася в школі. Проваливши в ступні, Марина пішла працювати в рідну школу піонервожатою. «А у нас насіннячко!» До Марини приєднався голос Лариси, пешненької реготухи, дуже веселої, котра однак і ніколи не втрачала цілковитого самовладання. «Вітаю, дівчатка!» Відгукнулася Іра й подивилася на них через поручні прольоту. «Руки закоцюбли! Трохи відігрію, тоді прийду!» «А ти он, коло Льохи, погрійся!» Хребкувати риготнувши, порадив Льонько, ківнув головою кудись у бік. «Льоха в нас сьогодні тепленький!» Урвав на півакорді гру Олег. Іра глянула в закутень за виступом ліфта і побачила там Льоху наймовчазнішого в їхній компанії хлопчика, котрий, буваючи на підпитку, ставав, однак, надто велелюбним. Льоха сидів навпочіпки і мирно дрімав. Пропозицію Льонька Льоха сприйняв як керівництво додії, повільно підвів свою буйну голівеньку і, ледве роздивившись на Іру, засяяв усмішкою. «Ні-ні, дякую», – завбачливо попередила Іра. «Я ліпше біля батареї погріюся». Льоха з жалем опустив розкинуті для обіймів руки і знову прихилився до стіни. «А, Льошенька вже й розігнався!» – дзвінко зареготала нагорі "А «Що тебе в школі навчав наш незабутній Степан Олександрович? Як він там, до речі, мається?» – поспитала вона в Іри. «Шнурки прасувати учнів ще не змушує?» «І шнурки прасувати, і марширувати по школі», – відповіла замість Іри Марина. Вірки хоч відпустка попереду, а мені всі канікули його маразми на зборах конспектувати. Мене завжди за секретаря на засіданнях призначають». «Слухайте, дівчатка, треба ж стіл на новий рік розподілити», – раптом згадала вона. «Бо в нас, як завжди, все в останню мить вирішуватиметься». «А що тут розподіляти?» Просипів Люнько. А тільки й треба, та зоколів є, цебро картоплі і побільше горілки, закінчив організаційне питання Олег. А ти, Олешко, не боїшся такими темпами спитися на старості, поцікавилася зі свого місця Лариса. А чому на старості? Я й у молодості ще встигну. Зробивши строге обличчя, урочисто пообіцяв Олег і взяв на гітарі протягливий басовий акорд. «А я вже встиг!» – почувся раптом із закутка голос розбурканого Льохи. «Ларисочко, ти така весела! Де ти там? Іди до мене!»